Silvia, egun hon. Gaito, egun ikaslea zara, ba. noiz hasi zinen Euskaraz ikasten? Ba, gutxi gora bera, dela amar urte. Zor moduz dara amazu? Osondo, primeran, bai, gustora. Erabiltzen duzu irunen? Bai, egunero erabiltzen dut, bai. Norekin? Ba, nere zeme alabekin eta ere lagunekin edo lankidekin. Eta hasi zinenean bazenekin zerbait edo utxetik, zerotik? oso gutxinia ere duan ikasinun. Baina, behintzat Belarrian zerbait bat zenuen? Bai, bai, Belarrian, bai. Orduan eh, animatuko zenuke edo nor Silvia euskera ikastera. Bai, noski, bai. Vale, baga hor, bigarren gonbidatu zure izena? Andrea. Andrea, zu zermau zirundarra zara? Bai, bai. Ze hau zotakoa zara? Eee, antzaran auzuko. Eta han euskera entzuten da? Egia esan ez, zerrez. Eta zuk norekin egiten duzu euskera? Bo, ni nira malen familiak initzetan gute euskaraz, hirungoak dira eta hoiekin bai. Eta hemen, ahekara egunero etortzen zara? E, bueno, bai. <laughs> bai, bai. Askotan? Bai, hori da. Etxeko lanak ere asko izaten dira? Ez, ez asko. Ondo portazen da, irakaslea. Beraz, kuriositatea daukan hari, gomendatzen diozu etortzeko? Bai, bai, oso girona gogainera, esike, bai, bai. Zein da zure helburu nagusia aurtengo? Bueno, ba, titulo bat eratzea, eta, bueno, Euskara ez galtza ere. Eta zure izena? Iratxe. Iratxe, zure helburua ere zein da? Ba, Euskara berriz erabiltzea, zeren egon naiz boz urte erabiltzea, eta ja, aztuta, ja, ia, ia, ia daukat. Eta lortzen ari zara? Bai, bai, pizkanaka, pizkanaka, haibai. Haibai, <laughs> Eta laguneekin euskaraz egiten duzu? Astean zehar ez dute itze egiten baina asteburuetan nago begirale lekurtzoan eta euskaraz egiten ari naiz. Ta ba, ara joate naizene lortzen duzu. Bai, lortzen duzu. Eta gainontzean, eh informazioa nola jasotzen duzu? Ba, ez telebista edo irratia edo egunkariak zeiz kontatzen irakurtzen dituzu. Ba, erderaz eta da e, Egunen batzuk egiten dut ingelesez ere, baita ere ikasten ari naiz ingelesez. Zenbat hizkuntza ikasi nahi dituzu? Bi. Oraingoz bi, euskera eta ingelesa, ta gero ja ez dakit. Hiru hizkuntza dakiz kisuaren. Bai. Ba, zure lagunarekin nintzen gogoz. E, hotza daukazu? Ba, epizka bat. <laughs> Zer bertatu da aekan gaur? E, dago ondatuta, Kalefas kalefasiga. Eta noski, ze hordutan denbora egoten zarete hola eixerita? Ba, bi ordu eta erdi, egunero. Horda ez duzu berokiak enduko gaur. es, Gaurrez, gaurrez. <laughs> zure izena? Lidia. Lidia, zu e, ze asmorekin asizara aekan? Ba, bueno, e, berriro euskara egitea, eta, galdu, bueno, galdu nuen asko, eta, bueno, nahi dut e, perfil bat ateratzea. Irundarra zara? Ez, horerietakoa, baina, bueno, hemen bizi naiz. Esan duzu, galdu zen nuela, txikitan bat Ez, txikitan ez, baina, bueno, orain e, dara mat, iguala mar urte, itxegin gabe. Ba, ez da nabari, ongi moldatzen zara, ez? Bueno, pizka bat, <risa> Lortzen duzu egunerokoan euskaraz hitz egitea batzuekin? Bueno, nire ditut bizeme, eta bueno, taillatzen naiz, beraiekin hitz egiten. Bale, baren, e, gelako mutil bakarrari, irakasleaz gain, termo ez, Bueno, piskat gaixo, <laughs> <laughs> baina, bueno, ondo, ondo. Zu ere lidia bezala berokiarekin zaude? Bai, bai, otzet nago, otzet, otzet, bai. <laughs> eta gaixo egon harren etorrizara klasera? Bai, bai. Orduan zuretat oso garrantzitsua da euskera? Bai. Naiz hasi zinen ikaste. Ba, orain dela 10 urte edo egon nintzen eh hizkuntzean eta ateran atera noen 3. maila. Eta gero utzi noan, ba, lanagatik eta eta orain, ba, eskatzen dute titulo bat edo perfila ateratzeko, ba, etorri naiz. Eta Irunen bizi zara, lortzen duzu Irunen euskaraz hitz egitea? Bai, tasailatzen naiz euskaraz egiten. Bai eta gero ba, bi seme alabak ditut eta beraiekin beti Euskaraz hitz egiten dut. Nahi duzu zure seme alabak Euskaraz hitz eh, egin dezaten. Bai, aukera izatea. Uh -huh. ba, aukera izatea, gaztelera hitz egitea eta ere ba, Euskaraz hitz egitea. ongi, ba, beste lagun bat izena? <coughs> Karol naiz. Karol zu, eh, ahekara etortzen zara ere egunero egunero? Bai, zaiatzen naiz. Eh? <laughs> Esango dugu, aste lehenetik, ozte gunera, bederatxietatik zer duak arte? Amabieta arte. Luz egiten zaizu? Ez oso guztora nago, giroa oso ona baita. Zutze azmorekin hasi zara? Ni asko eta batzuetan, eh? azten naiz. E, euskara ikasten, gero arrazoi dezdainiagatik, utzi dut. Horain nire helburua da tituloa lortzea, baina... Esan ere oso garrantzitsua da gaur egun lan egiteko tituloa erokitzea, baina nirenik asmoa dut ere Euskara Prat hitz egiteaz. Guztatzen zait eta egun batean etorkizunea gustatuko nuke e, ondo txegitea eta jariotasunez mintzatzea. Beraz bintzat asmoa baduzu gaur egun e, lortzen duzu pixka bat? Bai, bai. E, irunen e, non ibiltzen zara edo non lortzen duzu? E, bueno, normalean nik euskaraz e, nire semearekin eta nire e, lagunekin hitz egin nuen. Ez egiten dut eta ere azokan. Mm -hmm. Ola merkataritza ere Euskaldun duzu? Bai, erosketak egin behar dut eta aprobaitzatzen dut mintzatzeko. Eta zure izena? Itziar. Itziar, zure ere egun zara? Batzutan. Mm -hmm. Zer kostatzen zaizu goetik eikitzea edo? Ez, lan egin behar de. Ah, zertan lan egiten duzu? Kafetegi batean. Zure hotze zaude? Bai. Eta noiz hasi zinen Euskiena zikasten? Zikitatik. Eta orduan zure helburua zein da? Tituloa ateratzea. Kafetegian jendeak zeizkuntzatan hitz egiten dizu? Erderaz. Dazuk eranzun? Erderaz. <risa> Eta euskaldun baiten ba zaizu? Ez ait gertatu oraindik. Señor <risa> <Zin? risa> Jesús, ¿os queréis eskatzen? Ez? Es. Es? <risa> bueno, vaya, osagarraltzen diren. Zure izena? Idoia. Eta Idoia zu, egunero etortzen zara? Bai, egunero etortzen daiz klasera. Eta zure elburua zein da? Ba titulua teratzea e, lan egiteko. egun lanea zaude? Mm, bai, baina m, ordu gutxi egiten ditut. Eta etxeko lan asko egin behar izaten duzu klase tik gain? Ez, ez, ez, ez. Batzuetan bai, e, atxo bezala, ba e, gaueko amaiketan... <laughs> Em, goboratu nintzen eta eta jarri jarri nintzen ariketekin. Gainoan nahiko erritmola saia da? Bai, normalean bai. Eta utxetik hasi zara edo txikitatik bazenekin zerbait? Zerotik hasi zara? Ez, ez, txikitatik. <coughs> e, baina pixka bat e, nekien, baina... Baina ez, ez nuen inorekin itsegin, itsegiten. Hazi, erzu irakaslea zara eta denek aipatu dute oso giro honean e, ikasteko aukera dautela hemen. Bai, bueno, e, saiatzen gara ez, giro hori lortzen eta nik uste dut talde mahoa sortu dugula, bai. E, Aztelenetik ostegunera e, beti mantentzen dain talde handia?, <coughs> Bueno, e, egia da... O, talde hau, goizeko talde hauek izaten dira normalean e, talde sendoak, hor e, du asko nahi dituztenak, asko horrearatu nahi dituztenak, eta bueno, normalean nahiko talde hau izaten dira. Egia da urten e, talde hoien beharak adazomatu dugula, e, baina bueno, beti urtero badau, e, pare bat talde oso sendoak bai. Eta badira urte batzuk eh, lanpostu batzuetarako oskara jakiteaz gain eh, titulu ofizial bat ere Eskatzen dutena horrek alde batetik e, ikasle asko ekarri dizkie e, Euskaltegiei baina haekaren helburua ere bada erabilera sustatzea lortzen duzue bi mezuak edo bi erronkak gauzatzea.: saiatzen gara saiatzen gara betiari gara ba, gure helburuatzen den aipatzen, e, baino bueno, badakigu baddakiigu bueno, krisia dela eta eta. <coughs> Lan egoera kontuan hartuta, ba, jendeak e, lan egiteko tituluak behar dituela, eta tituluak ateratzeko bueno, euskaltegira datuzela. Orduan, guk horiek e, ere kontuan hartzen ditugu eta lantzen ditugu.